Завжди Простір для помилки не лише розширює ваші припущення щодо можливих майбутніх подій. Він також допомагає захиститися від того, чого ви собі і не уявляли. А це можуть бути найбільші проблеми з тих, які перед нами постають. Битва під Сталінградом під час Другої світової війни була найбільшою битвою в історії. Її супроводжують так само приголомшливі історії про те, що як люди давали собі раду з ризиком. Одна сталася наприкінці 1942 року, коли німецький танковий підрозділ стояв у резерві в полях за містом. Коли танки конче знадобилися на передній лінії фронту, сталося дещо разюче. Виявилося, що практично всі танки з резерву не на ходу. Зі 104 танків підрозділу працювали менше 20. Інженери швидко з'ясували, в чому проблема – під час тижнів простою за лінією фронту в машинах пробили гнізда польові миші і поз'їдали ізоляцію на електричних системах, пише історик Вільям Крейг. У німців було найпросунутіше оснащення у світі, але мишей воно не подолало. Можна тільки уявити, як вони могли повірити власним очам. Таке майже точно їм і на думку не спадало. Який конструктор танків думає про захист від мишей? Жоден при здоровому глузді не стане. І жоден із тих, хто вивчав історію танків. Але подібні штуки трапляються повсякчас. Можна запланувати всі ризики, крім тих, які надто божевільні, щоб навіть спасти на думку. А ці божевільні речі можуть завдати найбільшої шкоди, бо трапляються частіше, ніж ми думаємо, і треба планувати, як їм протистояти. У 2006 році Ворен Баффет оголосив про пошук свого наступника. Він сказав, що потрібен хтось генетично запрограмований розпізнавати серйозні ризики, зокрема ті, з якими раніше не стикалися, і уникати їх. Я бачив таке вміння на практиці у стартапах, які підтримує моя фірма Collaborative Fund. Попросіть якогось засновника перерахувати найбільші ризики, які перед ним постають. І він згадає типових підозрюваних. Але поза колом передбачуваних проблем у розвитку стартапу є кілька скрут, з якими ми стикнулися разом із компаніями з нашого портфеля. Прорвало трубу до постачання, через що було залито і зруйновано офіс компанії. Офіс компанії тричі зламували. Компанію вигнали із заводу з виробництва продукції. Магазин було зачинено, бо один із клієнтів зателефонував до Департаменту охорони здоров'я, Йому не сподобалося, що інший клієнт зайшов із собакою. Генерального директора розіграли по електронній пошті в розпал заходу зі збору коштів, що вимагав усієї його уваги. Засновник компанії мав нервовий зрив. Деякі з цих подій справили критичний вплив на майбутнє компанії, але жодно з них неможливо було передбачити, бо генеральним директорам та й нікому з їхніх знайомих, якщо на те пішло – Раніше не доводилося мати справу з такими труднощами. Це була зовсім незвідана територія. Таких незначних ризиків майже апріорі неможливо уникнути. Не можна підготуватися до непередбачуваного. Якщо є спосіб захиститися від утрат, які ці ризики несуть, то це убезпечитися від єдиних точок відмови. Є таке гарне перевірене правило, застосоване до багатьох царин і аспектів життя. Все, що може зламатися, зрештою зламається. Тож, якщо багато всього залежить від дієвості якоїсь однієї ланки, а вона виходить із ладу, починайте відраховувати дні до катастрофи. Оця ланка і є єдина точка відмови. Деякі люди надзвичайно ефективно уникають таких точок. Більшість критичних систем на літаках забезпечені резервними дублюючими системами, які й самі мають власний резерв. На сучасних реактивних літаках чотири заві електричні системи. Можна летіти з одним двигуном і теоретично приземлитися взагалі без двигуна, оскільки кожен літак має бути спроможний зупинитися на злітно-посадковій смузі лише із самими гальмами, без зворотної тяги двигуна. Аналогічно й підвісні мости не впадуть, навіть утративши значну частину вантів. Найважливіше, єдина точка відмови в царині грошей – сподівання лише на зарплату, як на джерело забезпечення короткострокових витрат. Брак заощаджень, які покрили прозрив між тією сумою, про яку людина думала, і тією сумою, яка може виникнути в майбутньому. Повз нашу, навіть найбагатших із нас увагу часто проходить ось така річ, описана в розділі 10. Для заощаджень не потрібно якоїсь особливої причини. Заощаджувати на машину, будинок чи пенсію – добре, але так само важливо заощаджувати на те, що ти не можеш собі передбачити чи навіть осягнути. Такий собі фінансовий еквівалент польових мишей. Коли прогнозуєш, на що витратиш свої заощадження, то припускаєш, що живеш у світі, де точно знаєш, якими будуть твої майбутні витрати. А цього не знає ніхто. Я заощаджую багато – Однак навіть уявлення немає, на що використають ці накопичення в майбутньому. Нечисленні фінансові плани, які лише готують до відомих ризиків, створюють достатній запас надійності, щоб вижити в реальному світі. По суті, найважливіша частина будь-якого плану – план на випадок, якщо заплановане піде не за планом. А тепер дозвольте показати, як це стосується вас. Розділ 14. ви змінитеся. Довгострокове планування складніше, ніж здається, бо людські цілі й бажання з часом змінюються. Я ріс разом із другом, який не мав ані привілеїв, ані вродженого інтелекту, але працював найтяжче з усіх, кого я знав. У цих людей є чого повчитися, бо вони без прикрас безпосередньо знають усе про кожну п'ять на шляху до успіху. У підлітковому віці він мріяв і відчував життєве покликання стати лікарем. Сказати, що все було проти нього, нічого не сказати. Ніхто при здоровому глузді навіть не розглядав би такої можливості. Але він рішуче старався. І нарешті став лікарем на 10 років пізніше за своїх однокласників. Це ж яке задоволення почати з нуля – з усіх сил пробуватися в перші ряди в медичній школі і наперекір усьому здобути одну з найшляхетніших професій. Я спілкувався з ним кілька років тому. Розмова точилася приблизно так. Я. Як давно ми не бачилися? Як твої спра... Він. Жахлива професія. Я. ха, -ха ну... Він. Жахлива професія, чуваче. І так тривало хвилин десять. Стрес і графік роботи довели його до краю. Схоже, він був розчарований нинішньою позицією так само сильно, як прагнув досягти бажаного 15 років тому. В основі психології лежить розуміння, що люди – нікудишні прогнозисти, коли йдеться про їхню майбутню сутність. Уявляти мету просто і весело. Уявляти мету в контексті реалістичних життєвих стресів, які на тлі устремлінь і конкуренції лише зростатимуть – зовсім інша справа. Це справляє величезний вплив на нашу здатність планувати майбутні фінансові цілі. Кожен п'ятирічний хлопчик хоче, коли виросте, водити трактор. Мало які заняття більше приваблюють малюка, чиє уявлення про хорошу роботу обмежується отаким от гур гур гур біп біп великий трактор, ось і я». Потім багато хто підрісше розуміє, що водій трактора, мабуть, не найліпша кар'єра. Може, вони починають хотіти чогось престижнішого чи прибутковішого. Тож підлітками вони мріють стати адвокатами. Тепер вони думають, знають, що склали собі план. Юридична школа і плати за неї – тепер так. Потім, ставши адвокатами, вони мусять працювати допізна і рідко бачитися з родинами. Тож, можливо, переходять на менш оплачувані роботи з гнучкими графіками. Потім вони усвідомлюють – що дитячі заклади дорогі і з'їдають більшу частину зарплати, тож вирішують сидіти вдома з дітьми. І тоді доходять висновку, що нарешті зробили правильний вибір. А потім, коли стукне 70 років, розуміють, що через домогосподарювання не заробили собі на пенсію. Багато хто з нас у житті рухається за подібною траєкторією, за даними Федеральної резервної системи, лише 27% випускників коледжів працюють за здобутою спеціальністю. 29% батьків, які не працюють, а займаються домогосподарюванням, мають диплом про вищу освіту. Звісно, мабуть, мало хто з них шкодує про цю освіту. Але мусимо визнати, що 30-річні молоді батьки, матері, напевно, ставлять собі такі життєві цілі, яких у свої 18, будуючи кар'єрні плани, і уявити не могли. Догострокове фінансове планування вкрай важливе, але все змінюється, і світ навколо вас, і ваші власні цілі, і бажання. Одна справа – сказати, ми не знаємо, що буде в майбутньому. Інша – визнати, що ти сам сьогодні не відаєш, чого взагалі хотітимеш у майбутньому. І правда в тім, що майже ніхто з нас не відає. Важко ухвалювати довгострокові рішення, якщо твій погляд на власні бажання в майбутньому з великою ймовірністю зміниться. Психологи називають схильність людей проникливо усвідомлювати ступінь своїх змін у минулому, але недооцінювати високу ймовірність зміни своєї особистості, бажань і цілей у майбутньому ілюзією кінця історії. Гарвардський психолог Деніел Гілберт сказав на кожному етапі життя. Ми ухвалюємо рішення, які фундаментально вплинуть на життя тих людей, якими ми станемо. А тоді, перетворившись на цих людей, ми не завжди у захваті від тих ухвалених рішень. Так, молоді люди віддають не злі гроші за виведення татуювань, які самі ж підлітками собі і набили. І теж за добрі гроші. Люди середнього віку прагнуть розлучитися з тими, з ким по молодості прагнули одружитися. Літні докладають купу зусиль, щоб позбутися того, що в середньому віці з не меншими зусиллями старалися набути. І так далі, і так далі. Усі ми, каже він, несемо в собі ілюзію. Бутім історія, наша особиста історія, щойно добігла кінця. Бутім ми нещодавно стали людьми, якими завжди мали бути, і такими будемо досконало. Ми схильні так ніколи не вивчити цього уроку, Дослідження Гілберта свідчать, що люди віком від 18 до 68 років недооцінюють, наскільки зміняться в майбутньому. Очевидно, що це може вплинути на довгострокові фінансові плани. Чарлі Мангер зазначає, що перше правило нарощення – ніколи не переривати його без нагальної необхідності. Але як не переривати здійснення плану щодо грошей, кар'єри, інвестицій, витрат, бюджетування або що – коли змінюється те, чого ви хочете від життя. Це складно. Причина такої успішності Рональда Ріда, багатого прибиральника, про якого йшлося вище в цій книзі, та Ворена Баффета, серед іншого полягає в тому, що вони не припиняли робити одне й те саме десятиліттями поспіль, чим забезпечили борхливе нарощення. Але багато хто з нас настільки змінюється протягом життя, що не хоче робити те саме, чую щось подібне десятиліттями поспіль. Тож наші гроші, замість пройти один 80-річний життєвий цикл, проходять, певно, чотири окремі 20-річні блоки. Я знаю молодих людей, які цілеспрямовано ведуть економне життя з низькими доходами і цілком із того щасливі. А є ті, хто працює як каторжний, щоб оплачувати розкішне життя, і абсолютно цим утішений. В обох груп є ризики – перші, ризикують не бути готовими піклуватися про сім'ю чи накопичити на пенсію. Другі, шкодувати, що збавили молоді здорові руки за робочим столом у тісному офісі. У цієї проблеми нема простого розв'язку. Скажіть п'ятирічному хлопчикові, що він має стати юристом, а не водієм трактора, і він протестуватиме всіма фібрами душі. Але, ухвалюючи довгострокові, як ви вважаєте, рішення, треба пам'ятати про дві речі – у фінансовому плануванні слід уникати екстремумів. Припускаючи, що ви будете щасливі з дуже низьким доходом або обираючи без кінця працювати для досягнення високого доходу, ви збільшуєте для себе шанси одного дня пошкодувати. Підживлюючись ілюзією кінця історії, люди адаптуються до більшості обставин, тож вигоди екстремального плану, простоти за майже повної відсутності благ чи захопливого володіння майже всіма благами розвіюються. Але недоліки цих екстремумів, неспроможність дозволити собі пенсію, спогади про життя, цілком присвячені гонитві за грошима, стають бездонним джерелом жалів. Ці жалі завдають особливого болю, коли відмовляєшся від попереднього плану і відчуваєш, що тепер мусиш бігти в іншому напрямку удвічі швидше, щоб не втрачений час. Нарощення дає найліпші плоди тоді, коли дозволяєш плану реалізуватися і розвиватися роками чи десятиліттями. Це стосується не лише заощаджень, а й кар'єри та стосунків. Головне – це тривалість, довговічність. І якщо врахувати людську схильність змінюватися з часом, то найкраща стратегія уникнення майбутніх жалів і стимулювання тривкості і тривалості – це баланс на кожному етапі, в кожний момент життя. Якщо на кожній стадії трудового життя ставити собі за мету щорічні помірні заощадження, середню кількість вільного часу не більш, ніж помірну відстань до роботи і щонайменше середню кількість часу на дозвілля з родиною це підвищить шанси дотриматися плану і уникнути жалів. Чого не скажеш про ситуацію, коли бодай один із вище перерахованих аспектів раптом сягне екстремальної відмітки з будь-якого кінця спектра? Слід також прийняти реальність. Наші погляди змінюватимуться. Одні з найнещасніших працівників, яких я зустрічав, це люди, які лишаються відданими певній кар'єрі лише тому, що саме цю царину обрали за спеціалізацією в коледжі у 18 років. Прийнявши ілюзію кінця історії, ви зрозумієте, шанси обрати професію в ранній молодості, коли вам ще й алкоголю не можна, і насолоджуватися нею аж до літнього віку – коли на пенсію пора, вельми незначні. Штука в тому, щоб прийняти реальність змін і якнайшвидше рухатися далі. Джейсон Свейк, колумніст Wall Street Journal із інвестиційної тематики, працював із психологом Дениулом Канеманом над укладанням книги Канемана Мислення швидке і повільне. Одного разу Свейк розповів історію про особистісну примху Канемана, яка добре йому прислужилася. «Найбільше в мене вражала його здатність підривати те, що ми щойно зробили», – пише Цвейк. «Він із Канеманом міг довгенько працювати над розділом, а тоді…» «Наступним кроком Канеман надсилає варіант тексту, перероблений аж до невпізнаваності. Він має інакший початок, інакший кінець, містить історії та докази, про які ти не замислювався, посилається на дослідження, про які ти ніколи не чув». Коли я спитав Денні, як він може починати заново, так, наче ми взагалі не написали жодного чорнового варіанту, веде Даліцвейк, той сказав слова, яких я ніколи не забуду. У мене нема незворотних витрат. Незворотні витрати, через які ми прив'язуємо рішення до докладених у минулому зусиль, які вже не можна відшкодувати, це зло у світі, де люди змінюються з часом. Вони роблять нас майбутніх в'язнями, нас минулих, інакших. Це так, наче якийсь незнайомець ухвалює за вас найголовніше рішення в житті. Прийняти ідею, що фінансові цілі поставлені вами інакшим, минулим, варто нещадно відкинути, а не штучно підживлювати і тягнути за собою – це хороша стратегія мінімізації майбутніх жалів. Що найшвидше це зробиш, то швидше повернешся до нарощення. У наступному розділі поговоримо про нарощення з точки зору плати за вхід. Розділ 15. Ніщо не дається за Усе має свою ціну, але не кожну ціну написано на бирці. Усе має свою ціну. І ключ до багатьох речей, пов'язаних із грошима, просто з'ясувати, яка ціна, і бути готовим її заплатити. Проблема в тому, що ціна багатьох речей неочевидна доти, доки не спробуєш їх сам і одразу отримуєш неоплачений рахунок. General Electric – 2004 року була найбільшою компанією у світі вартістю в третину трильйона доларів. Протягом попереднього десятиліття вона щороку посідала перший чи другий щабель і слугувала осяйним капіталістичним прикладом корпоративної аристократії. А потім усе полетіло шкареберть. Унаслідок фінансової кризи 2008 року фінансовий підрозділ GE, який забезпечував понад половину прибутків компанії, занурився в хаос. Зрештою, його пустили з молотка. Наступні ставки на нафту і енергетику завершилися катастрофою і мільярдними списаннями коштів. Акції GE впали в ціні з 40 доларів за акцію у 2007 році до 7 доларів за акцію у 2018. В усьому негайно і жорстко звинуватили генерального директора Джефа Іммелта, який очолював компанію з 2001 року. Його критикували за управління, поглинання, урізання дивідендів, звільнення працівників і, звісно, западіння курсу акцій. І це цілком природно. Ті, хто тішиться династійними статками в хороші часи, беруть на себе тягар відповідальності, коли фортуна відвертається. 2017 року він пішов у відставку. Але на прощання Імель сказав дещо проникливе. Відповідаючи на закиди критиків, Мовляв, він припустився помилок і не зробив очевидних кроків. молд сказав своєму наступникові, «Кожна робота видається легкою, коли її виконуєш не ти, бо виклики, які постають перед людиною на сцені, не завжди помітні натовпу. Давати раду із суперечливими вимогами бізнесу, що хаотично розростається, короткострокових інвесторів, регуляторів, профспілок, і вкоріненої бюрократії не лише складно на практиці. Складно навіть осягнути глибину проблем, поки не візьмешся до них. Наступник Імалта, який протримався 14 місяців, також із цим стикнувся. Більшість речей складніші на практиці, ніж у теорії. Часом причина в нашій надмірній упевненості. Частіше в тому, що ми не надто вміємо визначати ціну успіху, тому і не спроможні її заплатити. За 50 років до 2018-го включно індекс S&P 500 зріс у 119 разів. Усе, що від вас вимагалося – сидіти і спостерігати, як ростуть і накопичуються ваші гроші. Але, звісно, успішне інвестування видається простим, якщо не ви ним займаєтеся. Тримайте акції протягом тривалого часу. Чуєте ви. І це хороша порада. Та чи знаєте ви, як тяжко зберігати довгострокову перспективу, коли акції падають у ціні? Як і будь-що вартісне, успішне інвестування має свою ціну. Але валюта тут не долари і центи. Це волатильність, страх, сумніви, невизначеність і жалі. Все, чого так легко не помітити, поки не стикнешся з ним у реальному часі. Через нездатність визнати, що інвестиції мають свою ціну, ми спокушаємося отримати щось задурно. І це, як і крадіжка в магазині, рідко завершується добром. Скажімо, ви хочете новий автомобіль. Він коштує 30 тисяч доларів. У вас є три варіанти. Перше – заплатити за нього 30 тисяч доларів. Друге – знайти дешевший уживаний. Або третє – вкрасти його. У такому випадку 99% людей знають, що треба уникати третього варіанту – бо наслідки крадіжки переважують вигади. Але, скажімо, ви хочете протягом наступних 30 років отримувати річну дохідність на рівні 11%. Щоб спокійно вийти на пенсію. Хіба ця премія безкоштовна? Звісно, ні. Світ ніколи не буде такий добрий. На ній є цінник, рахунок, який треба оплатити. У цьому випадку це нескінченні знущання з боку ринку, який дає високу дохідність, а потім так само швидко її забирає. Індекс Доу-Джонса з 1950 по 2019 рік разом із дивідендами забезпечував річну дохідність близько 11%. І це чудовий показник. Але ціна успіху протягом цього періоду була страшенно високою. Затінені смуги на графіку нижче показують періоди, коли індекс спадав принаймні на 5% нижче від попереднього історичного максимуму. Ось така ціна ринкової дохідності. Комісія це плата за вхід. І це боляче. Як і з більшістю продуктів, щоб більша дохідність, то вища ціна. Дохідність Netflix із 2002 по 2018 рік перевищила 35 тисяч відсотків. Але протягом 94 днів цього періоду вони торгувалися за ціною, нижчою від попереднього історичного максимуму. Monster Beverage – із 1995 по 2018 рік показала дохідність у 319 тисяч відсотків – один із найвищих показників в історії. Але протягом 95 відсотків часу в цей період ціна акцій була нижчою від попереднього максимуму. А тепер важлива частина. Як і у випадку з автомобілем, у вас є кілька варіантів. Можна сплатити цю ціну прийнявши волатильність і чергування спадів підйомів. Або можна знайти актив із меншим ступенем невизначеності і нижчою оплатою – еквівалент уживаного автомобіля. Чи ж можна спробувати відповідник крадіжки – намагатися отримати дохід, уникаючи волатильності, яка його супроводжує? Чимало людей в інвестиціях обирають третій варіант. Як крадіє автомобіля, хоч і благонамірений та законослухняний, вони вигадують трюки і стратегії – щоб отримати дохід, але не платити за рахунками. Вони спекулюють, намагаються продати на початку наступної рецесії і купити до початку наступного буму. Більшість інвесторів навіть із незначним досвідом знають, що волатильність – це типова реалія, тож багато хто з них вдається до наступного логічного кроку, намагається її уникнути. Але боги грошей не надто полюбляють тих, хто прагне винагороди, не сплативши ціни. Деякі автокрадії відбудуться легко, але значно більшу кількість піймають і покарають. Те саме в інвестиціях. Одного разу компанія Morningstar подивилася на фінансові результати взаємних фондів, які віддають перевагу тактичному розподілу активів, стратегія переключення в слушний момент між акціями та облігаціями з метою отримання ринкової догідності за нижчого ризику падіння вартості цінних паперів. Вони хочуть отримати доходи, не сплативши відповідної ціни. Дослідження ухопило період із середини 2010 по кінець 2011 року, коли фондовий ринок США оскаженів від страху перед новою рецесією і індекс S&P 500 упав більше, ніж на 20%. Це саме те середовище, в якому мають працювати фонди, що займаються тактичним розподілом активів. Це їхній момент слави. За підрахунками Morningstar – у цей період працювало 112 таких фондів. Тільки 9 із них мали ліпшу дохідність із поправкою на ризик, ніж звичайні фонди зі співвідношенням акцій облігацій у портфелі 60 на 40. Менш ніж чверть тактичних фондів показали менше максимальне просідання, ніж у індексних фондів зі стратегією пасивного інвестування. За повідомленням Morningstar, за деякими винятками фонди з тактичним розподілом активів заробили менше, демонстрували вищу волатильність і зазнавали таких самих ризиків падіння вартості цінних паперів, як і фонди, що реалізують стратегію пасивного інвестування. Індивідуальні інвестори також купуються на цю стратегію, роблячи власні вкладення. За даними Morningstar, фонди, в які вкладалися такі індивідуальні інвестори, перевершили середнього вкладника фонду – орієнтованого на інвестиції в акції, лише на 0,5% річних. Ось тобі результат купівлі, а потім продажу, коли треба було лише купити і тримати. Як іронічно, намагаючись уникнути сплати необхідної ціни, інвестори зрештою платять удвічі дорожче. Повернімося до GE. Один із її численних промахів бере початок у епоху правління колишнього генерального директора Джека Велча. Велч уславився, забезпечуючи вищий квартальний прибуток на акцію, ніж він мав би бути за оцінками Уолл-стріт. Якщо аналітики Уолл-стріт прогнозували 0,25 долара на акцію, Джек давав 0,26 долара незалежно від стану бізнесу чи економіки. Він домагався цього маніпулюючи цифрами. І це ще м'яко сказано. Часто переносячи доходи з майбутніх кварталів на поточний, слухняні числа мали служити господарю. Форбс розповідає про один із десятків прикладів. Протягом двох років поспіль General Electric продавала локомотиви безіменним фінансовим партнерам, а не кінцевим споживачам. І за цими угодами більшість ризиків володіння продукцією залишалася у GE. Велич ніколи не заперечував цих фокусів. У книзі «Безпрекрас» – «Straight from the gut» він пише «Реакція наших очільників бізнесу на кризу була типовою для культури GE». Хоча квартальні звіти були вже закриті, багато хто пропонував унести свою частку і покрити розрив у прибутках. Дехто казав, що може знайти додаткові 10, 20 і навіть 30 мільйонів у своєму підрозділі, щоб компенсувати несподівану нестачу. У результаті під керівництвом Велча акціонери не мали платити свою ціну. Вони тішилися послідовністю і прогнозованістю. Ціна акцій рік за роком зростала і жодних сюрпризів і невизначеності. Та потім, як це завжди буває, настав час сплачувати за рахунками. Акціонери GE пережили десятиліття гігантських збитків, які раніше прикривалися бухгалтерськими маніпуляціями. Дрібні доходи часів Велча обернулися великими втратами нині. Найдивніший приклад такої прикрості збанкрутіли іпотечні гіганти Фредді Мак і Фені Мей яких на початку 2000-х років спіймали на заниженні поточних прибутків на мільярди доларів і з наміром перенести їх на майбутні періоди, щоб дати інвесторам ілюзію плавності і передбачуваності. Ілюзію, що не треба буде платити за рахунками. Постає таке питання. Чому так багато людей, які готові платити за автомобілі, будинки, продукти харчування і відпустки, так затято намагаються уникнути сплати ціни за високу дохідність інвестицій. Відповідь проста. Ціна інвестиційного успіху не є безпосередньо очевидною. Її не можна побачити на ціннику, тож коли настає час сплати за рахунками, нема відчуття, що це комісія за щось добре. Це відчувається як штраф за щось погане. І якщо люди загалом цілком спокійно сплачують комісії, то штрафів намагаються уникати ти мусиш ухвалювати рішення, які дадуть змогу запобігти штрафам і уникнути їх. Штрафи від податкової та патрульної поліції означають, що ти десь порушив і заслуговуєш покарання. Природна реакція людини, яка спостерігає зменшення своїх статків і вбачає в цьому штраф, на майбутнє таких стягнень уникати. Звучить банально, та сприйняття ринкової волатильності як комісії, а не штрафу, Важливий крок у розвитку світогляду, з яким вам легко буде дотримуватися певної стратегії досить довго, щоб ситуація з інвестиційною догідністю склалася на вашу користь. Мало хто з інвесторів захоче сказати, мене насправді не збентежить, якщо я втрачу 20% своїх грошей. Це тим більше актуально для інвесторів-новачків, які ніколи 20% падіння вартості активів не переживали. Але якщо розглядати волатильність як комісію, плату за послугу, ситуація матиме геть інакший вигляд. Квиток у Діснейленд коштує 100 доларів. Але ви проводите з дітьми чудовий день, який ніколи не забудете. Минулого року понад 18 мільйонів людей засвідчили, що на їхню думку, це ціна за послуги, яку варто сплатити. Мало хто вирішив, що 100 доларів – це покарання чи штраф. Ви розумієте. Що обмін послуги на оплату вартий того, якщо чітко усвідомлюєте, що саме зараз оплачуєте. Те саме з інвестиціями, де волатильність – це майже завжди комісія, а не штраф. Ринкова дохідність ніколи не була і не буде безкоштовною. Ви маєте сплатити ціну, як і за будь-який продукт. Вас не змушують її платити, так само, як ніхто силою не жене вас до Діснейленду. Можна піти на місцевий окружний ярмарок, де квиток коштуватиме, може, 10 доларів, або безкоштовно лишитися вдома і усе одно добре провести час. Але ви зазвичай тямите. За що конкретно платите? Те саме з ринками. Плата у вигляді волатильності, невизначеності, ціна дохідності. Це вартість допуску до вищих доходів, ніж ті, які вам принесуть дешеві ніші на кшталт готівки та облігацій. Штука в тому, щоб переконати себе – плата за послуги ринку того варта. Це єдиний спосіб правильно впоратися з волатильністю і невизначеністю. Не просто змиритися з ними, а усвідомити, що цю вхідну плату варто сплатити. Нема гарантії, що буде саме так. Часом і в Діснейленді падає дощ. Але якщо вважати плату за вхід штрафом, ви ніколи не відчуєте тієї магії – Знайдіть ціну, а тоді сплатіть її. Розділ 16. Ви і я. Остерігайтеся у фінансових питаннях брати приклад із людей, які ведуть інакшу гру, ніж ви. Коли на початку 2000-х років луснула бульбашка доткомів, це зменшило статки домогосподарств на 6,2 трильйона доларів. Крах бульбашки на ринку житла з'їв понад 8 трильйонів доларів. Важко переоцінити, наскільки руйнівними можуть бути соціальні наслідки фінансових бульбашок. Вони ламають життя. Чому це відбувається? І чому це відбувається знов і знов? Чому ми не можемо засвоїти ці уроки? Типова відповідь – люди жадібні. І жадібність – незнищенна риса людської природи. Може це і правда, і достатньо добра відповідь для більшості – але, пригадаємо з першого розділу, ніхто не божевільний. Люди ухвалюють фінансові рішення, про які потім жалкують, і часто вчиняють так за браком інформації, не вмикаючи логіки. Але на момент ухвалення ці рішення видаються їм обґрунтованими. Обмежившись зв'язком бульбашок із жадібністю, ми прогавимо важливі уроки щодо того, як і чому люди раціоналізують рішення – які ретроспективно видаються заснованими на жадібності. Виявити бульбашки важко, зокрема й тому, що вони не схожі на рак, у разі якого завдяки біопсії можна визначити чіткі ознаки і діагноз. Бульбашки більше схожі на розквіт і крах політичних партій. Наслідки чітко видно під час ретроспективного аналізу, але про причини і винних завжди важко домовитися. За дохідні інвестиції точиться запекла конкуренція. І у кожен момент часу в кожного активу мусить бути якийсь власник. Тобто сама ідея бульбашок завжди буде контроверсійною. Бо ніхто не хоче вважати, що володіє переоціненим активом. А заднім числом ми радше готові цинічно тицяти пальцями у винних, ніж засвоювати уроки. Не думаю, що ми колись зможемо всеосяжно пояснити, чому виникають бульбашки. Це як запитувати, чому починаються війни. Майже завжди є кілька причин. Чимало з них суперечать одна одній. Усі вони контроверсійні. Це заскладний предмет для простих відповідей. Але дозвольте запропонувати причину появи бульбашок, яку випускають із уваги і яка стосується вас особисто. Інвестори часто безтямно наслідують підходи інших інвесторів, які грають у зовсім іншу гру, ніж вони. У фінансах побутує на позір безневинна думка, яка, однак, тягне за собою незліченну шкоду. Панує уявлення, що активи мають одну раціональну ціну, і то у світі, де в інвесторів різні цілі і часові горизонти. Спитайте себе, скільки вам слід заплатити сьогодні за акцію Google? Відповідь залежить від того, хто ви є. У вас часовий горизонт 30 років? Тоді для визначення розумної ціни потрібно провести тверезий аналіз дисконтованого грошового потоку Google за наступні 30 років. Ви хочете перевести активи в готівку за 10 років? Тоді ціну можна визначити, проаналізувавши потенціал технологічної галузі протягом наступного десятиліття і спроможність керівництва Google утілити візію компанії. Ви плануєте продати акції протягом року? Тоді зверніть увагу на поточний цикл продажів продуктів у Google і на ймовірність ведмежого ринку. Ви займаєтеся дейтрейдингом? Тоді розумна ціна звучить так. Та байдуже. Бо ви просто намагаєтеся витуснути кілька баксів на різниці між ситуацією зранку та в обід. І цього можна добитися за будь-якої ціни. Коли в інвесторів різні цілі і часові горизонти, а вони різні і для всіх класів активів, ціни – які видаються смішними для однієї особи, для іншої будуть доцільними, бо ці інвестори зважають на різні чинники. Візьмімо бульбашку доткомів у 1990-ті роки. Можна подивитися на акції Yahoo 1999 року і сказати «Це було божевілля, захмарна дохідність. В оцінюванні вартості компанії навіть не було сенсу». Але в багатьох інвесторів які 1999 року володіли акціями Yahoo, часовий горизонт був таким коротким, що для них мало сенс платити сміховимну ціну. Інвестор, який займається дейтрейдингом, отримає бажане незалежно від того, кошти акція Yahoo – 5 чи 500 доларів, аби тільки протягом цього дня вона змінювалася в правильному напрямку. І вона змінювалася. Роками. Заліз на правило фінансів. Гроші прагнуть до максимально можливої дохідності. Якщо актив демонструє схильність постійно зростати в ціні протягом певного періоду часу, цей індикатор називається моментум, то короткострокові трейдери цілком логічно припускають, що ціна зростатиме і надалі. Не безкінечно. Лише протягом того короткого періоду часу, коли їм це потрібно. Моментум цілком обґрунтовано приваблює короткострокових трейдерів. І тут усе тільки починається. Бульбашки формуються тоді, коли зростання короткострокової дохідності приваблює достатньо грошей і змінюється склад інвесторів. Тепер привалюють короткострокові, а не довгострокові. Процес живить сам себе. Підвищуючи короткострокову дохідність, трейдери приваблюють іще більше трейдерів. Невдовзі, зазвичай це займає мало часу, на ринку як найавторитетніші ціноутворювачі починають панувати інвестори з коротшим часовим горизонтом. Бульбашки мало стосуються зростання вартості активів. Вони є симптомом дечого іншого – скорочення часових горизонтів унаслідок виходу на ігрове поле короткострокових трейдерів. Прийнято вважати, що період бульбашки доткомів був часом і раціонального оптимізму щодо майбутнього. Але один із найтиповіших заголовків тих часів – оголошення про рекордні обсяги торгів. Саме це відбувається, коли інвестори купують і продають у межах одного дня. Інвестори, особливо ті, які встановлювали ціни, не замислювалися про наступні 20 років. Усереднений взаємний фонд 1999 року мав річний оборот портфеля 120%. Тобто вони переважно думали про наступні 8 місяців. І так само міркували індивідуальні інвестори, які вкладалися в ці взаємні фонди, як пише Мегі Магар у книзі «Бик» – «Бул». середину 1990-х років щорічні оцінки в пресі змінилися щотримісячними цвітами. Ця зміна спонукала інвесторів гнатися за високими результатами, поспішати вкладатися у фонди, що посідали перші щаблі в рейтингах, вкладатися тоді, коли вони були найдорожчими. Це була епоха дейтрейдингу, короткострокових опціонів і постійно оновлюваних коментарів щодо ринку. Така ситуація ніяк не асоціюється з довгостроковими перспективами. Те саме трапилося під час бульбашки на ринку житла всередині 2000-х років. Важко обґрунтувати купівлю типового будинку з двома спальнями у Флориді за 700 тисяч доларів, якщо збираєшся проживати там із родиною протягом наступних 10 років. Але це цілком доцільно, коли плануєш за кілька місяців перепродати його, зазвичай перед тим підремонтувавши, на ринку зі зростаючими цінами і отримати швидкий прибуток. Саме цим і займалося чимало людей протягом надимання бульбашки. За даними компанії ETHAM, яка відстежує угоди з нерухомістю, Кількість будинків у США, які протягом 12 місяців перепродувалися більше ніж один раз, під час періоду бульбашки зросла в п'ятеро. Від 20 тисяч у першому кварталі 2000 року до понад 100 тисяч у першому кварталі 2004 року. Після зникнення бульбашки такі перепродажі впали до рівня менше ніж 40 тисяч на квартал. Цей показник приблизно зберігається і до нині. Думаєте, ці перепродувачі переймалися довгостроковими відношеннями ціни до вартості оренди? Чи ціни, які вони сплачували, підкорювалися довгостроковим зростанням доходів? Звісно, ні. Ці цифри для їхньої гри не мали жодного значення. Єдине, що важило для перепродувачів, те, що ціна будинку наступного місяця буде вищою, ніж попереднього. І протягом багатьох років так і було. Про цих інвесторів багато що можна сказати – Назвати їх спекулянтами, безвідповідальними. Скрушно похитати головою з приводу їхньої готовності до величезного ризику. Та не думай, що всіх їх можна назвати ірраціональними. Формування бульбашок не надто пов'язане з людьми, які ірраціонально долучаються до довгострокового інвестування. Воно пов'язане з тими, хто певним чином раціонально тяжіє до короткострокового трейдингу – прагнучи скористатися моментумом, коли процес живить сам себе. Яких дій ви сподіваєтеся від людей, коли моментум створює потенціал високої короткострокової дохідності? Сидіти і спокійно спостерігати? Ніколи. Світ так не працює. Люди завжди гнатимуться за прибутками. А короткострокові трейдери працюють у царині, де правила, якими керуються в довгостроковому інвестуванні, особливо ті, які стосуються оцінки вартості активів, ігноруються, бо вони нерелевантні для короткострокового трейдингу. І ось тут усе стає цікаво, і починаються проблеми. Бульбашки завдають шкоди, коли довгострокові інвестори, які ведуть свою гру, починають наслідувати тих короткострокових трейдерів, у яких ігри геть інші. У 1999 році Акції Cisco виросли в ціні на 300%, до 60 доларів за акцію. За цієї ціни компанію оцінили у 600 мільярдів. І це був абсурд. Мало хто насправді вважав, що вона стільки коштує. Просто дейтрейдери розважалися. Економіст Бертон Малкіл одного разу зазначив, що за темпів зростання, яких можна очікувати за такої оціночної вартості активів, Циско за 20 років перевищила б усю американську економіку загалом. Але для довгострокових інвесторів у 1999 році 60 доларів за акцію – це була просто доступна ціна купівлі. І чимало людей купували за таку ціну. Тож ви могли б тоді роззирнутися довкола і сказати собі «Ого, може інші інвестори знають щось, чого не відаю я?» Можливо, наслідувало б їхній приклад і навіть почувалися б від цього розумним. Ось чого ви не розумієте. Трейдери, які встановлювали граничну ціну на ці акції, вели зовсім іншу гру, ніж ви. Ті трейдери вважали 60 доларів за акцію обґрунтованою ціною, бо планували продати ці акції ще до кінця дня, коли ціна, ймовірно, підросте. Але для вас ціна в 60 доларів у процесі була катастрофою, бо ви планували тримати акції протягом тривалого періоду. Інвестори цих двох вище описаних типів рідко коли навіть знають про існування одне одного, але вони на одному полі, рухаються назустріч одне одному. Коли їхні шляхи всліпу перетинаються, хтось зазнає удару. Коріння багатьох фінансових та інвестиційних рішень у спостереженні за діями інших людей і в копіюванні їх або в кроках усупереч. Та коли не знаєш, чому інший поводиться так чи так то й не знатимеш, як довго він дотримуватиметься такої поведінки, що змусить його передумати, і чи дійде він узагалі необхідних висновків. Коли коментатор на CNBC каже, треба купувати ці акції, пам'ятайте, що він не знає, хто ви. Ви підліток, який торгує задля забави? Літня вдова із обмеженим бюджетом? Керівник хедж фонду який намагається підправити баланс перед кінцем кварталу? Чи треба вважати, що ці троє мають однакові пріоритети і що ця конкретна ціна за акцію підходить їм усім? Це божевілля. Осягнути, що в інших інвесторів інакше відмінні від ваших цілі, складно. Бо суто психологічно ми не усвідомлюємо, що раціональні люди можуть дивитися на світ крізь іншу призму. Зростання цін настільки переконливе для інвесторів, що цьому позаздрять найкращі маркетологи. Це наркотик, здатний перетворити інвесторів, орієнтованих на оцінку вартості активів, на довірливих оптимістів, відірваних від реальності під дією тих, хто веде гать іншу гру. Розхитані цими людьми з іншою грою, ви можете також змінити думку щодо того, як слід витрачати власні гроші. Споживчі витрати, значною мірою, особливо в розвинутих країнах, обумовлені соціально, на них – Невловно і майстерно впливають люди, якими ви захоплюєтеся. Ви здійснюєте їх, бо в глибині душі хочете, щоб захоплювалися вами. Та спостерігаючи, скільки грошей інші витрачають на машини, будинки, одяг і відпустки, ми не бачимо їхніх цілий турбот і прагнень. Молодому юристу, який хоче стати партнером у престижній юридичній фірмі, мабуть, потрібно підтримувати імідж, який мені письменникові, що працює в спортивках, не знадобиться. Але коли його покупки обумовлюють мої очікування, я ризикую пережити розчарування, бо витрачаю гроші, не отримуючи того кар'єрного просування, що й він. Нам навіть не обов'язково мати різний стиль. Просто ми ведемо різну гру. Мені знадобилися роки, щоб це усвідомити. Висновок такий коли йдеться про гроші, чи не найважливіше розуміти свій часовий горизонт і не піддаватися впливу від дій та поведінки людей, які ведуть зовсім інакшу гру, ніж ви. Насамперед, я рекомендую докласти всіх зусиль і визначити, в яку саме гру ви граєте. Неймовірно, як мало людей це роблять. Ми називаємо всіх, хто вкладає гроші, інвесторами, наче вони – баскетболісти і усі грають в одну гру за єдиними правилами. Усвідомивши хибність цього поняття, ви побачите, наскільки критично просто визначитися, що за гру ви ведете. Свої методи інвестування я детально описую в розділі 20, але давним-давно зазначив таке. Я – пасивний інвестор. Оптимістично вважаю, що світ здатен генерувати реальне економічне зростання і певен, що за наступні 30 років це зростання припаде на мої інвестиції. Може, це здається химерним, та щойно записавши свою місію, ти розумієш, усе, що з нею не пов'язане, що сталося з ринком цього року, чи буде рецесія наступного року, це частина гри, в яку я не граю. Тож я на це не зважаю, і його вплив мені не загрожує. А далі поговоримо про песимізм. Розділ 17. Спокуса песимізму. Оптимізм звучить як рекламна презентація. Песимізм виглядає так, наче вам стараються допомогти. З якихось причин, яких я ніколи не розуміла, люди люблять чути, що світ летить у пекло. Історикиня Дейдра Маклоскі Оптимізм – це найліпший вибір для більшості людей – Бо для більшості людей протягом більшої частини часу світ зазвичай стає кращим. Та песимізм посідає особливе місце в наших серцях. Песимізм не просто поширеніший за оптимізм, він також видається розумнішим. Він інтелектуально чарівний, він привертає більше уваги, ніж оптимізм, який часто вважають ігноруванням ризику. Перш ніж рухатися далі, мусимо визначити, що таке оптимізм. Справжній оптимізм – це не віра, що все буде чудово. Тоді це було б самовдоволення і самозаспокоєння. Оптимізм – це переконання, що з часом шанси на хороший результат будуть на вашу користь, навіть якщо на шляху до цього ставатимуться певні затримки і перешкоди. В основі оптимізму – проста думка. Більшість людей прокидаються зранку і намагаються трохи поліпшити ситуацію, діяти трохи продуктивніше, а не шукають, як наробити проблем. Це не складно, втім немає жодних гарантій. Просто такий підхід – найліпший вибір для більшості людей протягом більшої частини часу. Покійний статистик Ганс Рослінг сформулював це дещо інакше. Я не оптиміст, я дуже серйозний посибіліст. А тепер можемо обговорити більш інтригуючого і невідпорного брата оптимізму – песимізм. 29 грудня 2008 року. Найгірший рік для економіки в сучасній історії майже скінчився. Фондові ринки всього світу обвалилися. Світова фінансова система регулярно потребувала підтримки життєдіяльності. Рівень безробіття зростав. І коли видавалося, що гірше вже нікуди, The Wall Street Journal опублікував статтю, в якій стверджувалося «Все ще попереду». На першій шпальті було вміщено публікацію, присвячену поглядам російського професора Ігоря Панаріна, чиї економічні викладки могли б суперничити з візями письменників-фантастів. У статті The Wall Street Journal ішлося Наприкінці червня або на початку липня 2010 року, за словами Панаріна, США розпадеться на шість частин, причому Аляска повернеться під контроль Росії. Каліфорнія сформує ядро так званої Каліфорнійської республіки і стане частиною Китаю або підпаде під його вплив. Техас буде серцем Техаської республіки. Групи штатів, які приєднаються до Мексики або перебуватимуть під її впливом. Вашингтон і Нью-Йорк відійдуть до Атлантичної Америки, яка, можливо, приєднається до Європейського Союзу. Канада захопить групу північних штатів – які професор Панарі називає Центральною і Північно Американською Республікою, Гаваї, за його припущенням, стануть протекторатом Японії чи Китаю, а Аляска повернеться до складу Росії. І це були не хаотичні тези із залаштункового блогу або бюлетеня любителів конспірології. Це була перша шпальта найпрестижнішого фінансового видання світу. Мати пасимістичний погляд на економіку це нормально. Навіть апокаліптичний погляд це нормально. Історія рясніє прикладами країн, які переживали не лише рецесії, але й розпади. Та в оповіданнях на кшталт "Вище описаних міркувань Банаріна цікаво те, що діаметрально протилежні прогнози, сповнені нестримного оптимізму, рідко сприймають так серйозно, як пророцтва про кінець світу. Візьмімо Японію наприкінці 1940-х років. Країна була в усіх аспектах економічно, промислово, культурно, соціально розчавлена поразкою в Другій світовій війні. Сувора зима 1946 року -го спричинила голод. На одну людину пропадало менше ніж 800 калорій на день. Уявіть, якби в той час японський науковець опублікував статтю зі словами «Панове, не впадаємо в зажуро. Ще за нашого життя економіка зросте майже в 15 разів порівняно з обсягами перед завершенням війни». Очікувана середня тривалість життя майже подвоїться. Фондовий ринок забезпечуватиме дохідність, якої практично не побачиш за всю історію різних країн. Протягом понад 40 років рівень безробіття не підніматиметься вище 6%. Ми станемо світовим лідером інновацій в електроніці і системах корпоративного управління. Невдовзі ми так розбагатіємо, що володітимемо найдорожчою нерухомістю в США. Американці, до речі, стануть нашими найближчими союзниками і намагатимуться копіювати наші економічні осяяння. Недовго думаючи, його б висміяли б і порадили проконсультуватися з лікарем. Та пам'ятайте, оце описане вище насправді відбулося в Японії за життя післявоєнного покоління. Але дзеркальне відображення панарінських екзорсисів видається абсурдом, тоді як пророцтва про кінець світу – ні. Песимізм просто сприймається як щось розумніше і слушніше, ніж оптимізм. Скажіть, що все буде чудово, і від вас відмахнуться бо глянуть скептично. Скажіть комусь, що він у небезпеці, і безроздільно заволодієте його увагою. Якщо розумна людина скаже мені, що має добірний портфель акцій, який за наступний рік виросте в ціні в десятеро, я спишу цю людину з рахунків як турнувату. Якщо хтось дурнуватий і скаже, що мої акції скоро обваляться, бо з ними здійснюють бухгалтерське шахрайство, я звільню для нього час у графіку і, якнайуважніше, вислухаю. Скажіть, що на нас чекає велика рецесія, і вам зателефонують газети. Скажіть, що попереду середнє зростання, і ніхто особливо не зверне уваги. Оголосіть, що ми наближаємось до наступної великої депресії, і вас запросять на телебачення. Однак зауважте, що попереду гарні часи, що ринок має простір для зростання, що в компанії величезний потенціал, і коментатори та глядачі традиційно відреагують так, наче ви або продажник, або до смішного байдужі до ризиків. У галузі інвестиційної аналітики давно знають про цю особливість, тож нині в ній повно пророків кінця світу – хоч вони і працюють у середовищі, де фондовий ринок за останні століття виріс у 17 тисяч разів з урахуванням дивідендів. Ці закономірності працюють і поза фінансовою сферою. Як пише Мет Рідлі у книзі «Раціональний оптиміст» – «The Rational Optimist», постійний барабанний дріб песимізму зазвичай заглушує будь-який тріумфальний гімн. Якщо скажете, що світ стає кращим, заслужити звання наївного і нечутливого. Якщо скажете, що світ стане кращим, вас збентежено назвуть божевільним. Якщо ж натомість скажете, що катастрофа неминуча, можете сподіватися на стипендію для генів від фундацій Микарторів чи навіть Нобелівську премію миру. Протягом мого дорослого життя модні причини для песимізму змінилися, але песимізм залишився незмінним. «Кожна група людей, що я опитував, вважає ніби світ страшніший, жорстокіший і безнадійніший, ніж це є насправді», зазначає Ганс Рослінг у книзі «Фактологія» – «Фактфулнес». Якщо усвідомити, якого прогресу в усьому від економічного зростання і проривів у медицині до дохідності фондового ринку і соціальної рівності можуть протягом життя сягнути люди, З'явиться думка, що оптимізму треба приділяти більше уваги, ніж песимізму. І усе одно. Інтелектуальна привабливість песимізму відома давно. У 1840-х роках Джон Стюарт Міль писав «Я помітив, що великі групи людей захоплюються мудрістю не того, хто сподівається, коли інші увідчає, а того, хто плекає відчай, коли інші сповнені надій». Питання – Чому? І як це впливає на наш спосіб думання про гроші? Повторю вихідну тезу. Ніхто не божевільний. Песимістичне ставлення до грошей – спокуслива стратегія, бо на це є вагомі причини. Тож корисно просто знати їх, щоб постаратися не надто ними керуватися. Частково ці причини інстинктивні і невідворотні. Канеман каже, що асиметричне бажання уникнути збитків – це еволюційний захист, він пише, запрямову зіставлення чи порівняльної оцінки збитки набувають більших масштабів, ніж прибутки, ця асиметрія потужності позитивних і негативних очікувань чи досвідів має еволюційну історію. Організми, які приділяють невідкладну увагу загрозам, а неможливостям, мають більше шансів на виживання і розмноження, проте є ще кілька чинників, завдяки яким фінансовий пасивізм стає простішим поширенішим і переконливішим за оптимізм. Перший чинник гроші повсюди. Тож погані події зазвичай зачіпають усіх і привертають загальну увагу. Про погоду, наприклад, такого не скажеш. Ураган, який налітає на Флориду, для 92% американців безпосередньої загрози не становить, а от рецесія, що охоплює економіку, може